faton rugjim bismillahi rrahmani rrahim innal hamdulillahi nahmeduhu wenesta'inuhu wenestaghfiruhu wena'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wamin sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wamay yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu washhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu thumma amma ba'd tjetha lavdit fonderimat yan vetem per zotin e mad Allah subhanahu wa ta'ala Allahune falëndorojmë për e ti falë dhe u dhe zime kërkojmë salavate dhe selamet për shëndetjet më të plota, më të mira, të pandër prera, minjeri unë më të mirë, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, shokove të ti, familës e ti dhe gjdove simtari cili e ndjekë rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërua vezër, jemi në vazhden e punëve të zemrës, ku kemi filluar me punën dhe veprën e parë të zemrës, dhe ajo është sinceriteti. Dhe qenurit në raport me Allahun Gjele Gjelalu i pasër i qiltër, pa një ola, pa ndërhyrje të njëjeteve dhe qëllimeve të tjera. Dhe e pat se e të daship në mirejnë Allahut e bare kjo e tjera, se nga të gjitha veprat të cilat dhët flasin për veprat e zemrës, më e gjata dhe më e rëndësishmja është sinceriteti alla në veprat të jela do sa do vin, siç është bindja, mbikëqyrja e këtove marrë, nuk do ta marrin këtë këtë rëndsi dhe këtë peshë që e ka sinqitetit. Për çfarë arsye? Nga se të gjithë pavarën nga sinqiteteti. Të gjitha veprat të cilat besimtarit duhet t'i bëjnë për veprave të zemrës, të gjitha janë kusht të, të jenë të sinqerta. Andaj nuk ka mundsi njeriu me pas bindjen Allahu xhël xhëlalu e më çeni sinqert. Nuk mundon njeriu me dash Zotin në mos më mundoni sinqer. Po pra, patjetër është çdo vepër të shoqërohet me sinqeritet. Andaj edhe e, e, e pam se sinqeritetin na mor një një pjesë të konsiderueshme të të këtij vargu. Përmendom definicione të sinqeritetit, shkallë të sinqeritetit, përmendom se si, sa është e rëndësishme që të jemi me Allahun të sinqertë, përmendom edhe se si arrihet deri tek sinqeriteti dhe cilat janë mënyrat dhe rrugët për të cilat na çojnë te sinqeriteti. E sot do të ndalim me lein Allahu te bareke ve teala me disa prej shenjave që tregojnë se një rob është i sinqert. Ne Allahu subhanehu, do të përmend disa prej fjalëve të dietarëve të cë tregojnë disa prej testeve praktike se si mund ta testojmë sinqeritetin, sinqeritetin ton. Pastaj do shohi të shohim me lein Allahu te bareke ve teala edhe disa nga historitë e dietarëve dhe muslimanëve të parë të cë kanë qenë të sinqert dhe me kaç e përvendojmë veprën e parë mbi veprat e zemrës dhe ajo siguri tetë pas sa do të, të kalojmë me lejen Allahu te bareke ve teala në veprat e tjera do sa do të vinë në radh me lejen dhe izin e Allahu subhanahu wa teala Fillimisht e nderuar vëllezhat duhet ta dinë se sinqeriteti është diçka që na nuk shije sikur që përmendëm në definicione të shumëta të, të dijetarëve andaj shumë prej dijetarëve çfarë thonë? Ës thonë se sinqeriteti është sekret mes robit dhe Zotit sekret mes robit dhe Zotit Andaj kretë alametët, kretë shenja që të të përmendim se nëse qëto shenja i ka një robë, ajo është i sinqertë, kjo është për atëse uh, kur flasim në përgjithsi, pa konkretizimin në njerës. Pra nuk duhet të amërë këtë shenjë apo atë shenjë, dikush që me thanë që une ka kam ajë, po duke si që ki sinqertë i sinqerti, ko kësha une. Jo, kjo duhet mirët nëse gëzon dhe një cilësi, duhe është të vërëndëroshë Allahu Njëra dhe të të ruje jo do vazhdosh në në këtë cilësi. Ndërsa nëse nuk e ke, duhet më lut Allahun Gjallë që më të vaproj prej prej atyre të cilët janë të sinqertë, por jo të merrën shenjat si argument personal, si argument për pastrimin e çënjes vetjake. Prandaj mësimët mbi societetin janë që robi ta dinë se ku është me Allahun Gjallë, Xhelalul. Ku duhet pastrohet edhe ku duhet të rregullohet në raport me Zotin e vet të bareke te bareke utea. Dyetarë muslimanë kanë bërë shumë prej shenjave të sinjeritetit, disa për të kemi bërë tek devicionet, e çdo të tregojmë në më mënyrë më të përgjithshme se cilat janë shenjat për hallët e njerëzve të cilët nëse janë çështu, nëse e ka këtë nishan, këtë vepër i bie që është i sinjerit. Apo ka një alamet se çuki person është në rrugën e sinqeritetet me izin dhe lein Allahu te bareke ve teala elucim zotin e madh xhel xhelalu qe Allahu tiban zemrat tona te sinqerta qe mos punojm per njerres mos punojm per hallki mos punojm per syte njërzve, njërzit, për se, uh, për e njerzeve mos na interesojn se çka mendojn njerzit por te punojm para te se ne jetojm per knatse ne zot punojm per knatse e zotit dhe rizallah kun Allahut xhel xhelalu alameti i par shenja e par se si njeriu eshte sinqet është që vini re definicion e pasaj e shpjegojna me me shembull shenja e parë është që, e tër brenga e njeriu të jetë e mira e vërteta dhe shpafja e të vërtetës nënshtrimi i njerëzve ndaj Zotit te bareke u teala dhe nënshtrimi i njerëzve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Pavarësisht a bëhet kjo me sebeb nga dora e këtij apo me sebeb nga dora e digujtëvet. Prandaj qëllimi final i këtij njeriu është dhe brenga finale e këtij njeriu është që të shtohet e mira dhe të paksohet e keqja. Kjo është alameti i parë se një njerëz është duke shkuar në rrugën e sigjeritetit. Çfarë i bije këtë ndëror vësht? Kë i bije se si gji njeriu nuk i intereson vërtja vet, po i intereson e vërteta e ndërëson që tjetë i nënshtruar vetë në Allahut, njërzit i nënshtruar në Allahut, dhe pengamberit alë i sara dhe selam. Pavarësisht, a është bëhë kësë e pepëhë mund nënshtruar dikush në dajzotit, apo është bëhë dikush tjetën. Dhe kjo dhe zërë është prej uh, shenjave të sinceritetit. Në do të amonim njërim prej djetarve të muslimanëve që të shembolem se si ka qeni sinë qenë. Thotë Rabih Ibn El-Baihaqiu në cilësitë e larta dhe virtutet fisnike të Imam e Shafiuiut rahimehullah thot Rabi' ibn Sulejman thot kam hyrë në shtëpinë e Imam Shafiuit duke qenë i sëmurë në të cilën sëmundja dhe ka ndrujet. Prandaj thot në fund të fjalës thot këtë bisedë që e kemi zhvilluar me Imam Shafiuin kaqën në ditën e han Dhe se në ditën e jete kanë drujet Pra ka qenë dikun uh, As një jave plot që kanë drujet i mamë shafiju Kure ka diskutu Ibnu Suleimanënën morali këtë diskutime E ka bërë këtë diskutimi i mamë shafiju Thotë kumite aj Duke qenë aj ismut Thotë Dhe Thotë mpyti për dostat ton Për shokët ton Dhe i thash Ata janë duke diskutuar Edhe janë duke debatuar I ka thanë shafiju Rahimahullah, i ka dhanë kështu Asë njëherë në jetën time Nuk kam debatuar Me një një, një njëri Për të fituar Pse ka thonë këtë fjallu e zëtë Nga se imam Shafiju është i njërë me diskutimet shumëta Ma dhe ka ndhanë disa pridjetarëve Të dhjith thallivat të Shafijut Rahimahullah janë Shkrimet të asaj që ka e ka diskutu e ka diskutuar me filan dietarin, filan diskutimin, diskutimin akademik të lartë shkencore që i kupton dietarët e muslimanëve, jo për për nivel të të sicilit për njerëzve, jo. Andaj ka shini një urinë Mamshaviu për polemika, më bëshiko po pak para se më vdek çfarë ka thënë. Ka thënë, kur s'kam biseduar dhe diskutuar me dikan që të fitoj. E kjo është argumenton për sinqeritetin e, e tila. Ka thënë, "Dhe në dëshirën time, dhe në dashurinë time është që të gjithë njerëzit ti mësojnë librat e mija dhe ilmi që është në këto libra dhe askush për e tyre mësë thotë se e ku marë për shafi iut dhe këllë është kulmi i njeriut kër pasrood nësë një qëlletin e vetë të ferë ka thanë ka tonë kam qef kitë njëzë mu djetar edhe nësa ta mësojnë për librave të mija edhe i morin e ilmin për librave të mija edhe bëhen djetar hisë kam qef me thanë e kanë morë për mua. Dhe këllështë është gjëja më ranë që i ndodhë Nefëse si të mos ku njëri ju ka Një prodhim dhe një, një vepër e cila Dëshiron me ju, me ju përkatsue Atina Gjithashtu ka ardhë nga imam Shafiju Se ka than Disa për i fjallët të ty Se ka nëzirë këta uh, imam Ebu në Aimi Ka than uh, Imam Shafiju As njëherë s'kam biseduar dhe diskutuar Me në njëri për fe Vetëm se nga kapitulli i këshilës Dhe se në diskutim ka dhe zërë me fituë Ti kur banë debatë medikanë, ki qëfë me fituë Dhe s'ka njëri që i thot Isha Allah fitonë këndër shtariel Në debatë A hindi të debatë, mi thonë di kujtë Që kjo që shtu A i thotë jo nuk o që shtu A pare më në dëshira ju të mukon A i mukon në hakë So shte mundur kjo Thotë imam shafja ju Gjithë më ngur kom polimizu medikanë Kom polimizu vetëm sa për këshiju Jo për ta Për, ta mund, e, për ta mund, Kundështar, gjithashtu ka thënë, nuk kam polemizuar me ndonjëri e të kem dëshiruar ç't gabon. E të kem dëshiruar ç't gabon. Po dikush i cili ka qenë i njohur me bidat. Me bidat jo këto bidat si kuç kuptoj e kuptojnë njerëzit bidate të fikut. Jo, jo. Bidate të randa si xehmismi, si mu'tazilizmi, si gjëra të, të të randa që ato vin ndesh me besimin Allahun xhellahu Gjelle Gjellalu Ka than Vetëm që mos të mashtrojë njërzit me atë Jo për tjetër Vetëm që mos të mashtrojë njërzit me devijimin e atina Pasajshpar ka than Ka than Nuk kam fol me dikan në jetën time Vetëm se kam dëshiruar Që Allah u të ndihmon Tja forcon gjuhën Dhe tja për sukses Shko dhe zër Nuk kam diskutu me dikan Këndështarë Vesëm ka dëshiruar Allahu t'i ndihmon, Allahu t'ia ja zgjidh gjuhën dhe t'i jap sukses. Dhe kjo është shumë e rallë. Për shembull sot na jetojmë në kohë të uh, pa rregullsisë ku njerëzit si celibë, njerëz që mundohet me fituar. Dhe kjo është e famundur. Dhe nuk ja dëshiron kundërshtarit poshtë keqën. Apo e kjo loja është mungesa e receta dhe sinqeritet. Sot Imam Shafiu, sa arsh i kanë folë me dikan, ku më than Allahu në mëoft me vetin e vet. Allahu subhanahu wa ta'ala jazif xum me fol. Apo, na s'ka thojna, inshallah di lafësun injit. Që tamuj. E ai ka thënë ndrysh, ka thënë Zoti ndihmof, Zoti jazif xum. Amun e thon çta vëzët? Amun e thon për kundërshtanin tan, Zoti të ndihmoft. Allahu ta jazif xum. Allahu të dash sukses. Ngeta çka kimë thon. Kjo vëzë nuk, nuk nuk mundet mendo me, me njeri pozicioneli, e ka zhvesh pejtun e vet personal të egos dhe o zhvesh me pejtun e sinqëllitetit. Allahu na mundson me vesh kët pejt temir ya ja rreja e alemit ka dhan dhe gjithmon kam dëshiruar që kundostari të jetë i ruajtur nga ana e Allahut dhe ta ket kujdesin e Zotit gjithmon kam dëshiruar që Allahu ta haruna të bashpësesuosin tem dhe të kujdeset për ta dhe na çavon Allahu Zot na dhënë naft fitojta jo do të them muslimanë fitojnë nuk dushmë fitu ti më vidu islami më vidu e feja e Zotit subhanahu subhanahu e, O xala, the kid colors of faraq argumenton, kjo argumenton se imam xha'ejo ka qejn njeri i sinqert, jota shis Allahu xhelalaj ka dhan edhe edhe beorajet. Madje shume detajale kur diskutojuve zot se pse ni imam shfaqet dhe ni imam nuk shfaqet, nëse i masin me ilm thon gjithu par i an diqon, nëse smunden me varret, por çemull i marim diulama, edhe dy alimad i krasojn, po dikun me ilm janë barabar. Pse një hani ka sku larg një hani ka ngel? kan dhënë se te ilmi jam barabar, ata që di çka në zemrën, nuk e din Allahu e din. Ka diçka në zemër? Allahu e din. Dhe këto gjëra nuk ndodhen te ulemat, të cilat për shembull janë uh, ë pastë në në sunet. Për shembull ndodh që shumë njerëz për shembull s'kan s'kan djoks të xhanë me i pranuar. Për shembull Imam uh, En-Nawawi, rahimahullahu taala, Imam Ibn Jauzi, rahimahullahu taaj, shpesh se i helin fjalë për itinë. Imam El-Baihaqi, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, kto kanë qenë e, në shkollën dhe medresën e Asharive. Allahu i Gjelolai ka bërë po imamat muslimanëve. Edhe Sunja Omar kët imamlok as i vogël as i madh, pse, nga po se Allahu i Gjelolai ka pas sinqeritet në zemrat e tyre. Edhe nëse pritura kanë ndodhur gabimi në disa prej prej çështjeve. Andaj kur ubi është i sinqert, a un për shembull libri i vëzant, janë bërë disa studimeve, libri më i përkthyer në botë është libri i Imam Nevawi, Riyadu Salihin. Sa njeri ka shkujt masatina Andaj shumë për i tjetarë kër pyton Se Allah u gjitha imam në ujët i ka cektu këtë këta Kanë thanë Ki ka kolegë të tjerë së tjanë nga thangat me il Ama Allah u ka pa di shkan zemrën e vetë Që nga nuk edhim Njët me shafi e ju Shafiove zërë është A ka të një kushtë se një shafio Shafiove në njojnë një një një një Në Evropë një një shafio Ose një rispudenzat e tëre k Imam Shafiu, Namirig Nier Shafiu, në shkencat akademike, Nivot Shafiu, e Bo Hanifja, Nivot Ahmedi, Maliku, në nuk ka orientalist që nuk e njeh Shafiun. S'ka orientalist që nuk po ndijë nuk ka orientalist. Orientalistëve çfarë i bie? I bie perëndimori që studion Islamin. Perëndimori që studion Islamin jo për Islam, po vetëm për kulturë. Çka thon këtu të, të lindjes? S'ka njerëz që nuk i njeh këta sadjetar. Për çfarë arsye o lëzët, nga se Allahu ka pa në zemrën e detyrë diçka që s'e kanë pas tek të, të tjerën. Prandaj, thotë Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam, duke e treguar se kjo çka ka ndodhur me Shafiut, s'ka ndodh se për shemb, ajo kanë i vardhfurm fjali, e hajt po vaj doa tani moj Allah i hasmin. Për shembull, mund të njëri për shemb, mos bukani më fort në xhum. Nështë më ka një forë në diskutim dhe që ka thot Isha Allah fitë të në të bella, të bëllat Se ashtu ashtu në së pëmuj Qikodhezit ku shakon kë njerën e që shka bo dua Thot Muhammed ibn Abdillah ibn Abdil Hakem Dhe këta e kanë zirë imam Ibn Asakir edhe imam El Bejhakijuna menakibi Shafi'i Thot Kër e këm pa do një njeri Duke diskutu me imam Shafi'i Thot E këm më shiru E këm më shiru Sepse gjithmonë kër e kum pa një njëri Duk e diskutu me imam Shafiion E kum ditë është se Ajo është viktim që do t'hatë Ska teori me mu Shafiion Dhe Shafiion dhe zërë Mëhammed ibn Idrisë e Shafiion është djetari cili Kanë dikuar në mësë shumë ti në Pajtimin e dy medreseve të mojat muslimanove Medreseve e hanefive Dhe hambelive të sëtë kanë basë Forkim shumë të fuqishën dhe me zveti Qëfar ka bo? Ka ardhima më shafi e ju në Bagdad dhe është taku me Ahmedin. Ahmed ibn Hambel. Ahmed ibn Muhammed ibn Hambel. Ado e më shirobë. Këta me dresë e hambelive kanë basë përblasë me, sh... me hanefite kufës. Qëfar ka ndohë vëzër? Ka ardhë shafi ju ka thonë, pse përla në ju me hanefit? Ta kanë thonë, kështu, kështu, kështu kemi të gjuhë. Ka thonë, këtë ka bimi këni të gjuhë. Nuk janë hanefit që shpëmënën ju. Dhe ju ka thonë hanefiive nuk janë hambeli që shpomenon ju Dhe ju ka pajtue Thot Ahmed ibn Hambeli Rahimehullah Thot mësë mu paskan shafiiju Unë e kësha vazhdu me Me ndu kesh për hanefit Por ka arë kënjeri Dhe më ka, ka prun veti Nja Dë Imam Ahmed i ka qenë zotnia i haditheve Ka ditë një milion transmitime Thot Ahmed ibn Hambeli Ne nuk e kemi kuptu hadithet Qështu e të mi kuptu Dhe sa në ka arë që ke njeri Ado kur ka pa Imam Ahmedi Shafiuiun duke hei në Bagdad, o kanë me talebët e veta, dhe kur ka hei Shafiuiu, ka thonë ç'kjo rahmeti Allahit tonë, Allah e ka shluntu. Allah e ka shluh rahmet për njerzit, Allah nuk dof rahmet për të, për njerëzit e ullzimin e e njerëzve. Ç'ka thot Muhammed ibn Abdullah ibn, ibn Abdul Hakam, thot kur e gon pa u di kanë të volmë Shafiuiun, mukadhim. Se humbi ne ka sigurt. Andaj çashifort ka shënë në gjuh, çashifort ka sin diskutim, sa ç'ka ndikutë Anaish Gulvezë. Nuk është thotë interesanti më gjej një njeri i cili s'është i zhvilluar intelektualisht, s'është i zhvilluar emocionalisht, s'është i zhvilluar në aspektin e, e kuptimeve të larta dhe t'i ja manipulon. Siçse njëri mund të më manipulojë në 20-të. I manipulon i manovron. Më ndikon alem më e madhe. Shafiu ka ndikun alem. Me çka ka ndik Gulvezë? Me ilmin e vet, me sinçeritetin e vet. Në evet. Me Sahmed Gulvezë kapa me mia hocalar. Me mia hocalar. Amma ka thonë, kërë e ka po Shafiun, i ka ndërprejë dërësët e hadithit, me nejtë me imam Shafiun, rahim meullahu, te ala. Andaj, kjo është të e që si kam rëndjetarën në këtë, në këtë e, kontekstit dhe ashtu, ka thonë, Muhammed ibn Abdillah, ibn Abdil Hakem, ka thonë, Shafi iu ja kam sunjesve argumentët. Shafi iu ja kam sunjesve argumentët. Andaj, kërë ka diskutuar, dhe është teme gjanë, që është e Shafi iut, kë Imam Shafi'i'u, vëzër, njerëzit kanë hesht Të si ka rëtlua ajetët dhe hadithët Dhoa kanë zirë kuptimin, njerëzit janë mahnit Dhe në mahnit, njerëzit dule alim, alima alim, që janë nga në qenë Dhe sa po njerëzit dhe thjesht, nuk bëhet, nuk bëhet diskutim Gjithashtu vëzër, prej shembujve që ka të baj me këtë shenj Osh që ajo çka ka përmend, imam Ibn Juze më shumë për librat e tij, sigurt për shembull në Telbisu Iblis së Saidul Khater, të tjera prej librave të veta, ka dhënë njëra për shenjave se njeriu është i sinqert, kur qëllimi i kaqet për të përhapot e vërteta, të përhapot udhëzimi, pavarësisht sa përhapet në e, gjunevet, në dorënat, apo përhapet nga nga dikush nga, nga dikush tjetër. Për shembull, ka thënë nëse dikush do një ligjërues apo do një vajzë treguas që kjo është i cili dëshirojmë uzo njerëzit e Allahut te bareke u teala nëse ejejn sallahu jilaluhu bi an di kan tjetër apo di kan për njerëzit të cilët Allahu jilaluhu i jep më shumë barazhet se sa vetja e vet dhe udhzohen tek ai më shumë se tek vetja e vet thot atare argument çka është i sinqert është gëzimi i tij me udhëzimin e njerëzve që janë udhzuar dorë në lidhje rushi tjetër kanë ndersa nëse hidhrohet mrolët edhe i prishët karakteri apo fillon me mangësuar. Sigur për shembull nuk e thirr me emrin dhe epitetin çka ka ko. Por çum zakonisht veçan, kur do dikush më rxuti kanë ja e epitetin. Që nëse është avozi do thot filani. Nëse është hoqi do thot filani. Nëse është dietar do thot filani. Do me kë ka 20, kanë rujt dele 40 vet bashk. Apo kjo nuk ka e vërtetë, se kjo është mangësi që s'ban dobi. Jo shmangsiçja zban do vi madje ti i shafsh pa çardhë kjo ndodh edhe xhamatit edhe do njëherë diku që nuk i nuk i din këto mesaje fol për dietar të mëlçoj sigur me vol për dosat e vet thotë kë e bani fja kishafia sigur mi pasky ma poshtë se dosat e vet sepse kjo nuk i ban dobi kjo vesh e ulvet vetën vetvetën e vet andaj argument se njerit është i sinqert është se kur do të çeshë një njerëz që është ulzuë gëzohet si me pakanc ky se vet më ulzuë pse sepse ulzimin e shkon Allahu te bareke të barukëu tealla ejë jo, ejë jo, njeriu andaj këthe vëzhgjon shenjën e parë që qëllimi i final i këtlevizë vet robotjet zoti dhe suneti pejgamberit aleyhi salatu selam pavarësisht a vjen nga vetja vet apo nga ndikueshë të pasardhës do të shohim disa prej tezave që ka bëu Abdulrahman Elmuallimi rahimahullahu teala e dhuta është pra shenjave se i sinqertit nuk e çon kokën për lëvdatat e njerëzve edhe ngritjet dhe lartësimet e tjera. Për shembull, nuk rri peng i lëvdatave. <coughs> po nuk i intereson kjo punë. Andaj o shpyt dhununi për alametin e sinqeritetit ka thënë, nëse në veprën tënde nuk je të synuar Dashurin e lovdatës Së dikujt për e njerëzve E asë nuk ke fri nga nënshmimi i tëre Atër e një shalo atë i e i sinqet Edhe njëherë E kanë bidhë dhënë nunin Njerë bidhjetarët e muslimanëve Të e gjiptit, dhe vjetër Ka thonë qysh me ditë që njerë i sinqet Ka thonë kur të pa ish një vejpor E pa një vejpor Nëse spretë dikush me të lavdu E asë nuk të intereson atë nënshmon Shë shalo atë i sinqet Zakonis Amos pomulavdron dikush, amos pomshalt dikush. Mesjidine diftikave, njeriu e hu veprën e vetë Allahut te bareke te wala, madje shumra njerëz e vlezër janë peng të disa kopësive dhe disa të pavërtetave, veç për çka mos thojnë këto. Kto kanë më thon se unë nuk kam. Kjo vlezërosh gjëja më e keq që mund të më ndodh ropi. Unë thotë kisha thon, ama këto thoin. Unë kisha ba, po mos u thoin. Ku më thon ndryshe më harr tash. Kjo vlezërosh peng i lëvdatave dhe kritikave të, të njërzve gjithashtu ka thanë dhununi ka thanë tri shenja janë që njeri ju është isinqiv e para ka thanë istiwa ul medhi ve dhemmin e l'amme ka thanë kur të barazohet lëvdrata dhe kritika nga njerëzit e nëndon të këti pra njeri ju që punon për Allah nëse e ka para barë sim lëvdru, sim shajten apo A ndalëzë të parot të muslimanëve kur janë lëvdhruar, çfarë kanë thënë dhe shumë për njerëzve këtij pa i këtë kuptojnë këto fjalë të ulemave. Për shembull ka ardhur nga Ahmed ibn Hanbeli, nga Sufyan ath-Thauri, nga Fudail ibn Iadi, nga Abdullah ibn Barake. Kanë ardhur fjalë për shkakun që, që kanë thënë, ë, uh, pse çka çka t'interson ti çka thonë njerëzit kur ti je një vetëm. Qëse që kanë kuptuar shumë për njerëzve këtij fjalë, dama ksa du shajë munë e ditja mimit. O edhe zë, de kundër ta është. Ato kundër të kundërtën e kan thënë avon sa duj lavdona kurunë e njoh vetën unë. Çiçë kupton njerzit? Zakonisht a ke pashë kuptojn. Ata e kuptojn, do kemi plot me njerëz kështu e kuptojn. Ndiskutojm. Thot, çka më intereson mua çka më shajn kur unë e njoh vetën. Ktu n kllapa të mëlloj, a ke vetvetën e një kuronë vet e njoh kur vetën, kur unë jam i mirë çka doin të thonë. Ato kan vënë kundërtën komplet. Andaj ti e shoh njerëz subhanallahu. Se ta rrotullon fjalën kët ka ana tjetër. Dhe kjo është mungesa e kuptimit. Ahmetin Hambeli ka thon, "Çka mban mu dobin që lavdāta mvien te njerëzve, kur unë e njoh vetën. Çka ka dosh me thon? Ka dosh me thon kur unë e njoh zonat e mia, çka ka çutim lavdën mua. Unë e di vetën. Unë e di se sa i dobët jam. Andaj rregull është lavdāta, ajo është siti tu. Ajo është ajo perdia e Zotit Xhelualla që është lom mes rrobë dhe njerëzve dhe Allahu çka kur e ngrit në rrobë. Mirpo ata ka dosh me thon se unë e njoh vetën. Andaj ka thon kur të barazohet Në nëshmimi dhe lëvdratat e ti, atëre është një shenqë, je i sinqerë. E dita ka thanë, kur i haron njerëzit gjatë veprave, të punu për Allah. Kur jetu ke boni veprave, nësi ke haru komplet njerëzit dhe jetu mënu men vesa Allahu gjilë gjendalu, është shenqë, je i sinqerë dhe e treta ka thanë, kur e kërkon sevapin dhe shpërblimin e veprës vetëm të Allahu, duke prit faljen e Allahu Gjellë Gjellalu hu atër je i sinqert dhe më thonë nëse njeri ju nuk merët me kritika dhe levdata nëse njeri ju shikon vetëm Allahu Gjellë Gjellalu dhe jo njerëzit dhe pretë prej Allahu shpërblimin atër në kjo njeri shpesot më kanë i sinqert e lusim Allahu Gjellë Gjellalu që Allahu të barë e ke kevotera në bëmë prej të e, sinqertëve andaj ka nërë shumë brefjarë që kështë kërën nga që e këllusamu të e ka thon një fjalë e cila e lavdron e kënaqsh dhe një fjalë e cila e ul e i dhron. Këto dozë shkiten në internet. Nuk oni soj simet lavdësi me çast. Kur ta kujtë kujtë shkruaj dikush mesazh, kur të baje dikush koment, kur të ninse për ty që jam të fol fjalë të kçija, nuk i dvien amël. Dhe kjo mos ardje amël është mungesa e sinqëtisë, sepse na sigurt takish me raportin me Allahun Xhela Xelalu, nuk do të çanim bogum çka thon krejtat për për Neve. Andaj, njeri u vëzër i si qërë të shikon vetë vetën e vetë E përmison raportën e vetë më Allahun të bare Sikur që është transmituar nga Omer ibn al-Khattabi radiallahu an I cili ka thënë Allahu e mëshirof një rob I cili më jebë hedije mangësit e mija A më jo me, me lujtë me këtë fjallë dhe zërë Dikush e ka lezu këtë fjallë E shka thëtë A përshë Omer Khattabi ka thënë Allah e mëshirof të atë njeri cili më jebë hedije Më jepë hedije, mangësit e mija Që kanëzoj njërës në ku i kanë gabime A që është në kuptohon se në ta Omen Khattavi që ka thot Allah e më shirof një njëri cili Në kanëzoj në ku i kanë mangësit Dhe këta e logaritit si dhurat Se unë e përmisona pas taj Në si i kuptohin a Mosu nërbozov la se jam të të kshilu atja Se kini omen Khattavi që ka thona Pa i ka thonë për ti e jo ti mi a thonë dikujna Nuk ka thonë ki jepë një dhurata, mangësit, po Merë dhurat Andaj, kjo është ashtë kamarëvejnë djetarët në këtë kontekst kët, Gjithashtë të dhe zërë Ka arë nga hafëd I më këthiri djetarë Prejnëzënësave të shejkë Kullë islam I më të imi Rahimeullahu te ara Thot Njërë brejo gjallarët të mloj Abdul Ghani e, El Esdi E, e kalezuar Librin e imam hakimit I qëli ka shkujt hadithë dhe e ka shkrujt el, el Mustadrak el Mustadrak është ajo që ka i ka ik Bukhariu dhe Muslimit dhe kjo është debati ma përse a ka pas nevoja ajo e kësë më ratë menënësi është el Hakem e Nisabur e ka shkrujt një Libër ku kanë dhanë qëta adise janë në kushtet e Bukhariu dhe Muslimit mirë pa ato nuk kan i kanë dzirë i kanë dzirë këj ku re ka ledzue Abdul Ghani e, el Esdi këtë Libër i ka shkrujt gabimet komplet që ka i ka ba Hakimin në librin, në librin Evat dhe Igar letra e gabimeve hakimit. Këti i cili u është kritikuar. I kam or çati ku ka marrë dërs. E ju ka thënë njerëzve, "M'ka ardhur nga Abdulganiu ky libër, se gabimet e mia në këtë libër janë 1 2 3 4." Dhe ja ka pranuar Abdulganiut se këto gabime janë gabime. O zot, ta e bën një njësi të sinqertë. Ahu shopianament u të porçojmë dalëshun i libror, modeli Gelat, edhe nesër dikush t'i bën kritika, 1 2 3 çu gabu. Ti i jep 10 gabime. Ti në librin tjetër, në librin tjetër thu, filan filane më kaq çuni letrë. Sen çiket libër i kam çto 10 gabime. Gjat faqe, kët faqe, kët faqe, i publikon para njerëzve. Qytum kanë kritikuar dhe kjo është tamam. Dhe i ka çu letrë, Allahu të shpërblet dhe ka falendëruar dhe ka thënë të Allahu pëndohem nga gjdo gabim që ma kebo, ma ke theksu e se ka qenë qen, gabim thot imam i më nuk e thiri Allahu i më shirov që të dit Allahu i më shirov që të dit andaj sa për i djetarë dhe zër të parë kam përme djetarë dë shumë në për libret të të tëre se kërë i ka thanë dikush gabove gabim e dhave fëtë fajë e kështu më ra qëfar kanë thanë dhe zër këthejem këk ullur kthehem kok ulur në sana hasra hasratë më thon diku hasra tmar inot deri në qiellat nuk ta fal deri në qiellat i them çel kapitullin edhe gjum at letrën e i dhimbit ndet edhe ti më iem hasëm ata deri në qiellat se siç s'të ka thënë për shemb gabove situ apo situacioni që çelu apo si je, nuk jetë tamam çket mesë edhe pse se nuk ka dëshmërive për për për mësim kjo shenja e dy çënja e tretë është se I sinxerti, kjo shenj I sinxerti nuk mërzitët Nëse nga zemrat e robëve I del gjdo pozit që kta, ha, e gëzon të këta Ha, pavarësisht e duan apo nuk e duan E ndërojn apo nuk e ndërojn E afrojn apo nuk e afrojn Kjo shenj E sinxertit Kjo shenj I mënkajim e gjozir dhe shenj I mënkajim e gjozir dhe shenj I mënkajim e rahimahullahu Qëfar i bjo gëzër Dhe se njeri u dhe zërë punën par Allah Zduhet ta këtë gajle tash Kin zemëra më kabet madh mua më dvogën Mosëm këshiri be më mështash Kjo dhe zërë Sikur që kjo është Të këto njerë që ka i quen vipa Falc Këta vazhdimisht du të me bo gjerat Dhe se të knallë që njerëzit Ata dhe i quen fanësat e vetë adhurus Qaj, Kjo e adhuron atë Kjo e adhuron atë Qka të bëdoni jo që ta çfarë po jona ç'i bëdoni unë mu vesh, ç'i duket më vesh. Çfarë <coughs> ti andaj edhe menaxherash ka i kanë? Menaxherash ka i kanë, ata e përcjellin çka don. Për shembull, filan kategoria që e doin këtë dhe thonë po doin mu vesh me tukurçe, po doin mu vesh me xhejë, po doin me dal tullak. Ani do çish doin ata unë, unë jam i atëën me thot. A jeton. E këy njerëz vetë i adhurojnë. E robi vetë i sinqert. Muslimani i sinqert çjo çka dhoi e Zoti. Nuk e ka galë arapi pozitës dikujt as ro. Mos tia fam se bi yoyo jo, jo, jo, këto njerëz njerëzë xitet nuk merren me këtë meselë. Anëmazë prej jarave çargumentojnë <coughs> se njeriu është i sinqertë është kur nuk e ka gajle se a vjen apo nuk vjen, presive presive të të të njerëzve. Ka transmetuar Ibn Qayyim el-Jauziye se njerëri prej njerëzve ka qenë çabe dhe ka puni po një njëri tjetër i cili ka qenë të bëjë tawaf. Dhe duke bë tawaf ka pas po hizmeçar rreth vetit, që ja kanë pastruar uogun për më bo. Sot kush shkojn kryetar, kush shkojn ministra kështu më radh, kush shkojnë njerëzi me nam, ë, uh, çka bojnë? Kjo kanë shoh, ka qenë pri prej, prej se ka, kanë kanë rra xhalifet e Mby. Dhe kur kanë bë xhalifet e Mby, kanë bë me njerëzi. Kan bë me njerëzi tawaf. Andaj kur ka ardë <coughs> delegati i Persisës me pa kush është Omar em uh, i khattabi u çudit, kaqon çuqi është prisi muslimanëve, u çudit nga tjesia, nga modestia e tina. E pastaj çka bën sot boshemol, kini për shembull, i keni padra për televizion, kur bën tawaf, aty personi i cili ka ardhur me delegacion të veçantë, i bën terren të veçantë. Çaj mos mos të shtinget me njerëzi. Një musliman e ka bënë tjetër, duke i bënë ashtu izman dikush tawaf në njërin. Thot dhe i pengoni njerëzit prej të vafit ka nëmplet të i pak mëzban të vaf se o të bëhë ky të lirojna të lirojna udhë dhe farë ka thot thot pas një kohë thot kumë shkumë baghdat edhe e kumë pat njëti njeri duke shtridorën të lip pare e ka shtridorën duke lip në vojtar edhe i thash a jeti aj qaj në të vaf që të shleshin udhën ka thonë po ka thon çe kam dëgjuar më thejë i gadon kështu ka thon inni takabbertu fi mowdiin yatawaadu an nasu fi fabtalani llahu bil dhulli fi mowdiin yatarfa'u an nasu fi kafan un e kash me një vend ku atje ket njerëz të rin modest un bo u bona i madh atën çau bëdut me ul kokën me votav në bot doa me ul kokë më po ai tavafi bo... e ka çollimin pse pse çtihet në haram po mos më voreti çi robi allah çi ket Këtë bardhja në të të. A ti se diti se, se një hram harame në u qinjën të. Një shanin se në vënon. E kënjë hram harame, gjithë dhë sen që është e, e kepë, o harame e vënue. Pse ka ba Allah që shtu? Që me ra këtë një shanat për toket. Ti e veshë robjë Allah, të kur gjo? E mirë, qëfar ka ba? Me hizme qarë ka ka du që unës shamë si ketë. Ka thamë që ka, unë e kesh me një venë, ku ketë njëzit ishin modest, unë e hi panalt ka thon këtu në rrugës ku kanë njerëzit ecin normal dhe nuk e shtrindoren, Allahum, s'provoj me shtridoor. Kjo Allahum, ajo ku njeriu nuk është i sinqert dhe e shikon se çfarë po thonë njerëzit dhe çfarë çfarë ë nuk më po thon. Andaj ti inshallah shumë për njerëzat se ata vazhdimisht e kanë këto ciklet. Si duhet më dukë? Çish duhet më fol? Çka ti tham? Dhe këta njerëz nuk thot, më ket thot mos fol kështu. Më ket fol më ndryshe, pse? Sepse kjo e ka Al-Rahman. Me një palë folë ndryjushe, me një palë të të folë ndryjushe Për të fara së vje se soj ish një qev Muka një si qetë me kej të një soj Sepse Bengamerit sallallahu alaihi sallam Dhe sahabët të ti dhe imamën që si kanë armas Nuk kanë qenë vëzër pos Posë si qetë me kej njës gjengon një soj Andaj njëra prej gjërat dhe sërat Vërtetohet hadithi Bengamerit sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam Oshë uh, një hadith Je ka ka du disa pre shkoën gjerëm në soi pse sa nuk i ka bó nuk i ka bó ndryshime në varsi prej prej eh prej njerëzve. Allora kjo është që, që kanë përmendë dietarët në kët në kët kontekst zaktovez ka ol argumente të shumta as si sot njerëzit për shemb i shikojnë o pëlqijimet, i shikojnë në për shemb ndjekësit në rrjetet sociale e kështu me radhë i masin thotë me çka mund ana më shtua shikushmoriën, me çfarë mund ta shohëna populariteti ndonë këtë që vëzhon një lloj prej smundjeve, të njerëzit i bën, andaj ti sheh shumë për njerëzit që janë në këtë gradë, sikur që dalën por shum thonë, që janë të duru famën, ato mbo presion ato kjo që njerëzit s'ndam dal pi shtëpi, sepse ka shumë kësi aparata që muzojnë mua, andaj e këndej këto vëzhon një lloj smundje me të cilën shejtana për yxhinë edhe njerëzve mundohen me i devijojnë njerëzit nga rruga e Allahut, xhelle xhelle xhelalou. Andaj njeriu nuk duhet vëza të bjen peng e ksa na se Moje sot di shaftë njerëz subhanallahu eladhim menden me gjëra shumë interesante. Ai i bën, ja ka bën like, s'ka bën like. Në këtë niveli më i ul që ka mundsinë ndënia me ranjerë. Ai përcjellon me zot. Në ai ndonjë duk un jam i çudit me njerëz kur thonë uh, unia ja përcjelli like këtu. Uh, like i like i thot shumë domethën. Dhe kjo do të thotë smundje, smund njeriu duhet me lut Allahu xhela mos me marr me kësajena. Nëse smundesh me e bë këta, nëse je smut prej likeve, prej shareve për shpërndarjeve, për komenteve, ai gjithaj i thot, u vëzëm neve na shqip, më, më thot, kur do të haj like s'ma keu. Wala hawla wala quwata illa billah. Ose fshi në Facebook. Fshi në Facebook-in se s'duhet kur jau Facebook-i. Nëse ti e s'mund në zemrën tënde, çka të duhet Facebook-i? A të ka çka të duhet Facebook-i? Pang e ka lidh pang. Kto e ka në zinxhir edhe të like atë -ja teatrit. Edhe ki rrim me ta. Fla me ta. Natën, cen i parë, cen eve. Si në partë, Facebookin Këta është në mjerim o dhe zërë Për nga në sëna më gjërë në partë Kër i ka qëllësit, ka thanë Asbahna va asbahal mulkulillah Valhamdulillah Falëndërimët i takojnë Allahu I cili Ketë pushteti i këti sabajt është i tina Falëndërimët janë vetën për Allahu Njële Gjelalu i cili Në në gjali pasi ishim të vdekur Në në gjali pasi ishim të vdekur Dhe kretë të ajkin a murrin gjalë Aja, bojmë A thëna emsej Emsejna u emselmulku lilla E zunëm akshamin natën dhe I tërë pushtetishtë Allahu qëllalë Jo, a lusim Allahu që Allahu të përmisat Andaj, fama a, Autoriteti Populariteti Nuk është autoritet Populariteti, o dhe zërë Sot, të iki njëri Kompleti smut, o dhe zërë Kompletaj, ka o njërë për një majan Nuk janë mirë heç, të mam Pa janë majnë ndjek Majnë ndjek së shkënçtar Që nëse mormi Jo me hoq Ka shkenstar që ka zbulu gjara Shumë dhoja Nuk e një kërkush ata Nuk e një kërkush ata Por së fara si jo lezër Sepse njëzit sot e kanë bë Qështët e famës dhe publikimit Dhe daljës në sken Qërë du shkallë zër Buda lë lëke vetëm e vetëm Dill tek njëzit dhe fat këtësisht Kë i ka prek Fat këtësisht I ka prek e njëzit sot e ligjerojnë për fe Vashdimisht dojnë më duk Sik si pas ktyrve ata e kanë dor famën, kanë dor e ne bojn famshëm, kanë dor njëo. Ky nuk është të vërtetë do vëzë. Sepse fama vëzëlosht periodike. Fama është periodike. Allahu xhelallahu kur don dikujt na më dhon famë, edhe nëse ulën, edhe nëse qohon në hundë këtë dhunjas, ai ul. Ragme unu fil nas, edhe nëse njerëzit nuk dojnë. Se vëzë sot bota kaq shef Muhamedi salla e selam me pas nam? Skaqet. Skaqet jashtë muslimanëve. Nuk ka çef, por a osht sipas ifit tonë, Çiço. O jomini Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është emri më i përhapi për i botës. U rafa'na li ka dhikrak, ka dhallahu ta keni ngrit lart famën taran. E lutim Allahun që Allahu të na vë në rrejt ummetit të njeriu të më të mirë në botë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E katërta dalloje për shenjave që argumentojnë se njeriu është i sinqert me Allahun xhela xhelal, është se nëse i shfaçë njeriu dy çështje Njëra për e tëre e knasë Allahun dhe i hidron njerëzit Dhe dyta i knasë njerëzit dhe i hidronë Allahun Gjeli Gjelalu Ki je përparsi knacisa Allahut Mbi knacisa njerëzve Dhe nuk mërzitët në raport me Allahun Gjeli Gjelalu Se që pari ndodhë Por kjo shenjë I ki di qështje Nëse e baj, thunë njerëzit kanë mu i dhënumë Po për e zmetohën Po ju ven keq Dhe kjo ju ndodhë dhe njerëzve pëndëtimi i tet familjar deri në publik. Andaj të ia shef njerëzit por shumë u thotë, uh, "Unë se kisha bën dashmë qishto ama këtë kushiq çka thonë? Këtë kjo edhe kjo ti du të më shoru, zot më mor me këta." Dhe ka njerëz që të vazhdimi që ishin prend pengë e e kësaj e, e këtij vargu të fjalëve të njerëzve. Andaj ka thon Sallallahu alaihi wasallam, kush i knos njerëzit me hidhrimin e Allahut, Allahu ja hidhon njerzit Allahu ja i dhon njerëzin sepse at thelbin e zemrës ku kënaqet dhe i dhon zemra kon Allahu. Në çka thën? Vetëm e këtë. Ve Andaj kënaqë Zotin edhe nëse i dhon njerëzin. Kanë mu kënaq njerëzit. Kanë mu kënaq njerëzit. Po nëse s'kënaqen mos kënaqen. Nëse s'kënaqen mos kënaqen. Andaj shenja sinjeritetit është çfarë? Që njeriu kur i shef, po me bëkta i dhot filani, me bëkta E zot filani dhe një luvëzëriet pastaj duke të vaft, ja pa u silln tavaf kanë më e kënaqsh me njerëzve. Te e ke pavëzër. Te e kënaqsh nusën, i thnohet nona. Te e kënaqsh nonën, qenat ti di ku qetot. Te ul ata, qen kan ti pikëna kona tjetër. Çirçina më e mirë avëzër këta boshlej. Çka dini me vanin? Këqë zotin tan Xhel Xhelalu. Çka thonë Imam Shafeiu, kënaqësia e njerëzve nuk prinit kur. A do të thëkë, a lanse ki, ki net me Jibrilin ka thon poeti. Edhe në nëse nëse kishte pas takim me Jibrilin, njerëz kishim e dhan, kishin më thon diçka. A ka a ka nejt Muamedi sa me Jibrilin? Me Jibrilin ka nejt. Me Rabbul Alamimin ka nejt. A nuk ka nejt Musa me Zotin? A s'ka fol Musa me Zotin? Wa qalnallahu Musa taklima. Allahu i ka fol Musos me të folme, drejt për drejt. Prapse prap s'ka psupi njerëzve. Njerëz ben Israel çka si kan thon? Çka si kan dhan ben Israel? Andaj Allah u gjithë thot O ju besimtarë më subonit se ataset e kanë mundu musën A dhe u musa vezer, kush, kush e kanë mundu E kanë mundu e, e, Kur kush hiqi Njerin që ka fol me Zotin, Robbole Aleminin Muhammed A.S. Al është njerin maj mirë Fëtër tokës Maj mirë fëtër tokës Po ja që anapt e kanë mundu 200 dheve i kanë danë për me vrahë E kanë gjujtë palëcën E, e kanë gjujtë barkun Me ndytësi në trupin e vetë sallallahu alaihi wasallam. Një djhenëmli, çetri zotnia që e çel xhenëtin. Pra vëzëll, njerëzit nuk kënaqen. Prandaj mundoju mu mos me ikur kujt hak. Ama ona tri is is shqetsum dhe i bezdis se ti sot me çfarë çera je que. Vëzëll, kjo smuja na kemi pa plot me njerëz që thotë, "O vëll, problemi më e kam mos e di sot me çfarë çera u ka que." O vëzër, harone këta Qovëtën se ki babë, a e ki nanë, a e ki nungëse A e ki hoqë, a e ki mësus Most në të resoj dhe ki Tash nga du të me këshir Qëfar andre ka po sot? Atë gëzushme, atë idhënushme Edhe nga mi shku përstat Po shko me vo mërë afdesa lajua Shnëshua, gjenje doktorin Në në smuj me nejtë Most e shkatroni vëzër, manë e men këta Most e shkatroni vetën e juve Se dikush së ne ndregulon karakterin e vetë A kij po të shani sot? A le të tashkym me çka ka ar sod. Kur hi, mos u man me këtë vëllazë. Këshiroj zotin tan. Asnjëni për njerëzve se ka xhenejmën e xhenejtin dor. Asnjëni për njerëzve. A ka i zgjushëm apo ka i dhunshëm? Asa njëri vëllazër çohet i dhunshëm me çerdkan, na kujtose me neve. E mos anë, apo do Allah se ka më me timin çerdkan, apo kurtisje për Allah se ne se ne jeah. A kur nuk të intereson, haba kur ti vin, i bin çerrat ma vonë dhe kthellën. Andash qollëzë veq andan dietarë, kanë vënë i sinqertë ti çikëshil njerëzit, aqzoon, aq vnoon. Po ai punon me rizallah te Allahu xhele xhelalu. Andash qollëzë për ka than Khubay ibn Adi, radiyallahu an, kur e kanë marrë me dhra pagadën. Çfarë ka than? Wala stūbalihīn oqtalu musliman ala ay shaq kan fillah masra'i. Ka than Khubay ibn Adi, radiyallahu an, ka than nuk kum intereson Ubali vëllazër, nëse po dorna në gjuhën ton, ubali leinə boyna Allah. Dal kur ta bësh llojën, ajo e njëjtas. Apo edin se si e pordonin nën në gjuhë në gjuhë së rrugës. Por kjo është e marrë me gjuhë arabe. La ubali. Arab të vëllazër, por shem ka ardhadith nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, Allahu jelle jalalu imar jennem lit ishtin xhenem. Edhe thot këto janë për xhenem, ula ubali, do nuk më intereson. Pika është morë dhe zër Belea Bilea I thënë arabët Kër e merë Beturinë në lecën E merë dhe e gjunë Por shumë ato e zëndejve E merë beturinë dhe e gjunë Adha ajmo nuk shi për masa E këshi për para Qëstoj i thënë la u bali E gjunë dhe e le Apo E shiko që ka thënë khubejbi Ka thënë Vërës të u bali hine u këtëlu muslimen A hish nuk këmë intereson nëse une vdes muslimat A vdesu në musliman, ambrasin si musliman, bo. Këtë jena dhjetë su më intereson. Ka dhonë, ala eji shëkin kene fillaj mësraj. Su më intereson në cilën anë muë, mysin dhe ka ka me pasu në vdekjen, nëse kjo vdekja për Allah. Në këmë intereson. E kështu vëzë kur jetë tonë jëri ju me këta. E është e ka zemën e qitë. E ka zemën, e ka zemën e qitë. Qikë po shemë vëzë e shëjkë këllë islamë. Imu Taymi rahimahullahu taala, çka kam me shumbël dietarëve te musliman, e kam përmendur edhe Ibn Qayyim el-Jauziy. Ka thon Sheikhul Islam Taymi: Ma yasna wa a'da u bi. Ka thon çka kam me mbamu armiqst. Ka thon anna jannati wa bustani fi sadri. Ka thon unë jannetin edhe kopshtin tam e kam në gjoks. In ruhtu fa hiya ma'i la tufariquni. Ka thon unë jannetin e kam me veti. Ka do të shë të shkoj në jannetin e kam çto mërena, ama mund të marr di kush. Nëse çtuva zë melaika e disponimin e ki e qëtësijen, e ki i rahatijen. A mund të në ardikush? A i e mëshej, laqen, që të e ki me veti? Apo, pasajshvarë ka thanë, ka thanë, nëse më vrasin, kërë e kanë futë borgë, ka thanë nëse më vrasin, me izin Allahot vdes shëhit. Ka thanë, nëse më lirojnë, unë e vazhdojmë i thirë njerëzit në rukët Allahot gjelë gjelalu. Ka thanë, e nëse më përzajnë për venit, qa gjeku kam e mëqunë e prap kam ju full për Allah. Ka thonë edhe këtë, këtë përzanë me logaritës si turizëm, sa atëm i bagu në këtë ardhjimët. Shikëhë dhe zërë, që këtë njerë, që ka i banë së njëzit njerë? Ka thonë gjënetën e kam me veti. E luqim Allahun që Allahun të i banë gjënetët në gjokësët tonëra. Qëshë si dhë shekë, këshë nuk hëndë gjënetën e të bënjohës, as të ahiretët nuk he. As të ahiretët në nuk në nuk hyn. Allora kjo është ajo që ka përmendë detaret në këtë në këtë gjë. So Sheikhul Saemudemi rahimahullahu teala, al mahbusu man hubisa qalbuhu ar-rabbih taala wal ma'suru man asrahu hawa. Ka thënë Sheikhul Saemudemi, na burq është ai i cili e ka burgosur zemrën për zotit vet. Ka thënë dhe i prangos është ai i cili e psie ka prangos. Ai a i duket juve njerëzit lirë, këta zot janë rrop muzikës? Klier duket? kjo është mjedhim a ju dukun ju njerëzit lirë njerëzit që janë peng të dashnorëve të vetë u ju më ditë lexon e ka libra ka shkruar ibn, ibn Hazmi ka shkruar imam ibn Qayimi dhe ka të shënohet sa so që kanë shkruar shumë libra se si janë peng të dashnorëve të vetë pengu me dashnorës ja harzon kët pasurinë edhe gajle se ka edhe mësonim fun thot ajo la ubali atë cilëc bëlet atë Çto i zani 20 lira? Ani pse ka ai pushimuketën okay, 200000 euro, aja tu përla më nëse ne vetë ti mrendera. Aja tu rrog më dashnën e vetë ti mrendera. Ai çopa, o vezë, na di gjithat, po pse ti ku iki po? Obligim e kemi me mendu, me besu se çdo kush ka nuk i adhuron, nuk e vën Allahun adhurim e pastë, aja tu vujit. Çto thotë di banka i me xhezia. Harama më menusa ai që i vën Allah i xunat u gnos. Harama më me menusa Sepse ti me ndonë se zoti e shlonë harmonia në haram Harama me nuhë Allahu lëmë të rinë dhe që të si në shlonë vetëm ku? Vetëm halal zër, mos, Kur mos lakmoni te Të jetëa e këtë të tjerët Ani pëse duket e në gjyme, e lyme E shminkost jetëa e ti Edhe kitë duket në rënd Wallahi mi au qenë zoksës në të bënkaj me gjëzije Në libën e ti në varëzit e në njësë Thotë mi au nëzirë gjoksësat Sa vlon sikleti aty në rrena, do të, të kishe me kërkuq mbrojtje prej Allahut. E udhullu billah. E Allahu jazzir, ne rryot besimtarë dish lom për qetësiën dhe harmonisë, namazin e vet, në dhikrin e vet, në xhurimin e vet, nder sin e vet që ka e dëgjon, në librin për feshkë që ka e lexon. Një një një ne me një musliman mirë që ka e ban, ka mundsi mbret e kish e kërkuçat të të rahati, ama nuk e ka. pse? Se, se i ka sikletet e veta. A i ka Dhe veç ata e din që shvlen Dhe veç ata e din që shvlen Anda i ka than Delegati i rustemit Të persies Omr Khattabit Kure ka pa të flet Ka than Kjo shumë i drejt Për së ta flet që shtu Kjo shumë i drejt Për së ta flet që shtu E din kriminella që shbojnë gjuh Allah o më së të bëhë pas një apë i kriminella O jarën bënare min Anda dhe zë kjo është preshenja Se ka përmendjetarët Në kët Në kët Kontekst, pasen e kanë betë me të regue si duke njëzët e sinqer praktikisht nga historit e djetarët e muslimane. Para kësa e dhe zërë, do të dhe dhe shtim këta për legjeratën e ashme, ndërsa sot, do përmejnë njësa përre testeve që i ka bo Abdurrahman el-Muallimi, i cili kur fletë për e, sinceritetin, se si është i fshet dhe lufton sinceritetin me egon brenda qenjës njëzore, i ka vëtë sisa për e pytjeve Tesë të praktike Ka rëmë të veç vetëve të vetëm Musi ka zë kur kujna E shërë sa je Sa je i, i sinqetë Dhe këta të da shumë me lejnë Allahu të bare kjo e tëra Me disa prepyjtjeve që i ka bo e, Abdurrahman el Muallimi Në librim E ti të njohur e të nkil Bi ma fi të njibil këuterimin e batili Djetar i njohur Shumishuar i muslimanve nga Djetarët e jemenit I cili tër jetën e vetë Ja ka përkushtuar dhijës të rjetën e vetë e ka për, shku, e ka për kushtuar dijes thot pasi që flet se si me qen e, kërkuas i ullzimit Allah u gjele gjelelu pasaj ndarët tek egoja dhe epshi cili vjenë ndesh me sinceritetin ka se përmendo vëzër cila ishte e kundet e sinceritetit me punu për halki me punu për halki misinu syte njerëzve i ka bod disa pripytjeve të cilat Me të cilat njëriu e teston sinceritetin Sinceritetin e vetë Unë dhëtë mundona me i ledzuhet Pra me, me i silë në gjuhen ton pa, pa i ledzuhet Pa i ledzuhet në gjuhen arabe Thot Allah Mosherof në fashën 318 Thot Njëriu let me diton Në halin e vetë me epshin e vetë Njëriu let me diton Në halin e vetë me epshin e vetë Vinirevecë, së farpytit përkabon Ka thonë Supozo se të ka arë një lajmë se një njëri e ka sha për nga mberin sallallahu aleyhi sallam dhe një tjetër e ka sha davudin aleyhi sallam ka thënë dhe i treti e ka sha omerin radiallahu an apo alijun radiallahu an huma ka thënë dhe i katërti e ka sha imamin tan hoxën tan dhe i pesti e ka sha një hoxë jetën apo supozë e ka thënë Hidrimi jëtë Ndajtë të gjithë këtynve njerëzve Dhe Nëzitimi që do të keshë ty Me i qortu këta njerëzi Dhe me i kritiku këta njerëzi Dhe mos mjau pranu këtë sharje Këtyre njerëzve A është më përpudhje me atës Shka e lipë shëriati apo jo? Ja? Njën e ka sho Të nga mërën sallat e selle Tjetër e ka sho Tjetër e ka sho Omerin Apo Alion Tjetër e ka sho Hoxën tanë Dhe i peshtë e ka sho, Thot, a jeti ndaj të të të penjzve, në kritik dhe hithnim ndaj të në, që shëllip feja, a që shdo ti? A po, po shëjnë, po vëzër, me në e shati kush pengamberin sallallishellim, dhe me e shati davudin a.s. Me shati kush pengamberin sallallishellim, apo me shati isen a.s. A i dhomin njësoj? A janë dëtë pengamberin? Me shati kush musen a.s. A në dhëtë sheikhullish rabu të imi, rahim e hollah, në përmbledhjen e fetvaut të tij në përmbledhjen e 6 për, të për vullimin e 6 të përmbledhjen e fetvaut të tij thotë kanë gjetë disa muslimanë në luftë në luftë dhe ata e kanë shoh pejgamberin sallallahu alaihi dhe selamu dhe këto s'kan diçka me bë, ç'ka kanë bë? Jo kanë shoh jehudive musën edhe kristianë ismail sallallahu alaihi dhe selamu dhe thoshin këto është ignorancë e madhe sa janë të hem pejgamber tu E shuat, neer eki pa dosh. Apo bashon dhe me Hoxhën Taim apo? Apo dha Hoxha jot. Oi oi ka dalë. Nuk nuk e natonun çu shkëmbë. A do Sheikh Husam al-Dinia. Ka pas Sheikh Husam al-Dinini kundërstaran e Egjipt. E ka pas Ibn Bakri. Nga shon i libot, araddu ala Bakri. Ku Bakri ka dhon Ibn Timia çafet. Çu çu ka thonai. Ibn Timia çafet. Sepse Ibn Timia ka dhon nuk van me lut pejgamen e selam, dhe e ka thon ban. Ibn Timia dha nuk van me me mor pejgalleh sallam për me shkutë zoti vesile po duhet me lutë Allahun drejt për drejt aj ka vënë jo dhe qyre tash realisht kush duhet mi ka nduhet me i thonë se ka ra në kufër i bëndemi atina dhe ka thonë që është ka kufër dëshirkut aj ka ka thonë ka dhonë i bëndemi atë kufër sese do për pejgalleh sallam çun apo do na lutë nëse ama i do të sban thoshe xhulsumotemi thot ama thot nuk na nuk, nuk ban me atin s'i sekun ka ka kthi aj neve A po më thu qafira po Ati e hudinje Po nuk shkon qështë të Allah Tho që i khusën dhe mije Me e këthije te këfirni me te këfir I bije sigur Njani ka po zinar unë azot me familjen të anë Edhe ti thupo Edhe unë nuk rahaton A dhe sa të bëjt zinar me familja tina A qërjate qështë të thot? Jo Sepse haki i zinas është haki Allah Jo veç ati këtë burit A është haki Allah Andaj thot Me e sha dikush dikan Nuk të jetë me të shame Me ba zinajë dikush me famine e dikujna Shëriati nuk i thot Adi qka Ajde banë edhe ti zinajë me këtë ja. Nuk i thot ashtu Se pëse zinaja haki Allahu Gjellë Gjellalu Andaj shikove zesh përthot Dikush e ka shope nga me selam Tjetër ka shope nga me selam Omerin, Alijun Hojën tanë dhe një hojë qëtër Thot A i kshirti që shilip shëriati Apo thot ti Kime e shikue Se Idrimi hot që shhec Me, me qefin tanë Thot a është hidhrimi jot ndaj të parit Muhamedit sallallahu alaihi dhe ndaj të dytit diku në barabar po normal se pejgamberi sallallahu alaihi osh qore ma ma logj mund me bani njeri është trajtim special që trajtohet në xheriat dhe Davudi alaihi selam nuk e ka trajtimin sigur pejgamberi sallallahu alaihi selam thotë a është Thot, hidhrimi jot ndaj të Njeri ju të të tret Thot A është Maj ashtë për Se sa ajtë cili Vjena po jo Për qejmë Se kjo dhe se ka ndohë Për qejmë Sido mos të ata të se kanë Shijizëm e kështë mëra Për qejmë Me nashadikush neve Qejmë Zakonisht është njërë Të sunit Ebu Bekrin Omerin Othmanin Apo Ashpërsohë A lijun me nashadikush A se Hasanën dhe Husejin Apo Apo me e parmenin Ado do deri u me shikova sen zonën atë se atka ka Allahu lo, që lona ka caktuar për të ndarshmë dyshnumësh me me lëviz ti çdo. Pastaj çfarë ka thon? Ka thon. Dhe hidhrimi jot, ndaj atij i cili ta ka shoh hoxhën tan, a është i barabart me atij i cili e kalshoni hurgjet? Ty e porzijx. Dhe zë porzijxja jote ka thon sa i sinqert. Ati të rson ti kur bie hoxhallok si hoxhallok apo ti të më të me persona? Aqipollsoni thot, "Në ti shoh e këtë duxhallahu mësum intereson, mos pa shoj oxhën tan." Edhe pastaj i thot toni jam i sinqertë, duf Fejën pejgamberin sallallahu alajhi wa sallam. Apo, ai hu shumë i çuditshme kjo punë oz. O shumë i çuditshme, lutja me Allahu xhallahu na para sot. Pastaj thot, "Kshu pozo se e ke lexu ni ajet." Ha. Thot dhe e ke lexue, thot këtë ajet, i cili vjen përputhje me Mendimin e hoqëstan Dhe e kile dzunja jetë tjetër I cili Ha e, Tjep me kuptue Se Oshtë Në përpudje Me dikan tjetër Thot A e këshirë thot të udijat njësoj A ki që fëthot Që saksia si cilit kuptim të këti jetit Të jetë të ti Në munir objektive Po shimë të tjep të le dzunja jetë Ose një hadith Edhe thë qëkja jetë dhe qëkja jetë shumë mu për shtatë ka muë Ta ma më, më qishë menoj une Edhe një jetë jetër thë u e qëkja jetë pak ma tërgulloj ka muë Qëkja jetë u pajtoj ka me këndushtarin tem Thot Abdurrahman el Muallimi Thot ti kur i lezon që të të dijatë Qëkja jetë dhe qëkja jetë Apo qëket kuptim dhe qëket kuptim Qëket të dhe të thot, a ki i gabim, a thot, i objektiv, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Edhi, si të dhë, sicili binave do të më dhanë përgjigjen. Thot Abdurrahman el Muallimi. Thot supozo se i ke lexuar dy hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk e di a janë sakta, janë dhaif. Nuk e di. Thot, njëri hadith porputhet me Hoxhën tan. Dhe tjetri hadith vjen kundërshtim. Thot, kur ti kësysh ato dy hadithe, thot Ajetik shihur duke mos anun nga asnjëri prej tyre dhe nuk të intereson se cili o baif dhe cili o sahi me dëshirë paraprake apo si e shikon. Ju më jepëzu di hadithe. Njëri hadithat çfarë të çish mendon ti? Dhe oh xha jot. Teatri çish mendon ata të tjerët? Athu me veti shallave çiki, na sahi qiki a Vezhë, këta nuk e çiki o baif. O zot qanu këshovënab, ta isha vallahu dhe el-jalal. Ajo shiko dietarse si i, i diskutojnë këto gjëra. Allora për shembull, ndyra prej gjërave që kanë pa po dietarët e muslimanëve kur kanë transmetuar hadithe nga njerëz të cilët kanë qenë të prekur me diçka prej bidatit, çfarë kanë kuzue, çfarë kanë kuzue për shembull Imam Buhariu, Imam Muslimi, Abu Daud, Tirmidhi, Ahmedi transmetojnë kanë një hadithe nga njerëz të cilët për shembull kanë defekte, si kur për shembull që kanë nga Kaderit, nga Murxhi, nga Khawarijjet, të transmetojnë hadithe. E, qështë e transmitoj e hadithin për atina? Thot, ku shte kena? Hadithin që ka e transmiton? Në zinjit, nësë auki pjesë marës Hadithi mos mukon që janë imon shkollën e vetë Nëse hadithis janë imon shkollën e vetë Kisë ka epshën ta, e ka ka tushës në shisha Andaj që thot, nëse i kshyri të hadithi Anon pak ka i hadithi që ka Ty të animon shkollën, shkollën të ane Thot, thot, supozoje Thot se ju duhet të studionuani mesele. Ha. Thot në të cilën mesele Hoxha Jot e ka në mendim. Dhe Hoxha tjetër, që ti je i kundërtar, e ka mendimin tjetër. Thot gjatë studimit të kësaj mesele që ti e bën, thot, "Aje objektiv, duke mos anue nga ajo që paraprakisht e ka thënë Hoxha Jot, duke e shikuar çilla është e saktë te Zoti?" Që u jete studioni mesele. Edhe u kshira, nëse thoina po, O xha jam thot po. Nëse thoina jo, O xha jam nuk thot jo. Kur ti e të shikoj dot, a e kshirtja e Allahut çish e ka vocakt apo e të kë anim nuk vërrrejet. E vërrren, e din Allahu subhanehu subhanehu ve teala. Çetap. Kjo është testë, zot. Me këtë atestojna sinqeritetin ton. Allahu subhanehu Allahu nuk mbahet sinqer. Thot, supozoje në njëri të cilin ti e do, në dosën ti e do. Dhe në tjetër i cili ti Ki problem me ta Këto tu dit janë gatrua Një njeri e do, një dost E një gjithër e ki hasëm Këto tu dit janë hasëmuat I dashmi jot edhe Armiku jot Edhe vind të ti edhe të dojnë A ka mundësi, thot të neve Me na e zhjithë këtë problem Si ma i ditur Zhjithë këtë problem dhe gjikon mes neve Cili e ka të drejten Thot, deri sa jeti ngue A, nënë thot pak, ka dështë të jotë me poshë si isha Allah hakin kja jo Por qejmë ove se Zekonisht kjo është për djeta Zekonisht kjo ëndon njëzve Kur, e këni po kur roken fëmijtë në borë ove se Në gjade O është gjalli vetë dhe gjalli kushijes E gjalli a qep pasme të të kushij Celi ka fajt fillimisht? A i pasme të kushij Mësane, nëse avesh gëtë angatë Kushi ka fajt? Kushijes Kuri ka fajt gjalli vetë? E, Dodmia propo pas me do xhallor mi thon djalë jot i ka fojë pse sa i para bra kish ka thot djalë jam kurçi si ka fojë pin kalu balate pisallaj gacaktu me pas njerzi djalë jam kurçi si ka fojë atë disa njerëz e ki po thot na kurse si kena kapim ti thon vesh takshirna hij bes kish kaë xhir thot ka e amunesh me se njerëz vazh hij thot kish kaë xhir hij kish thot çkaë kshit ti una si Taman, ka më kurç gabim se kan bot sa her mirë kena bot tamam vesh ke ka problem me sinjeritetin andaj thot nëse vjen hasmi edhe Sikur që i ka ardhë qabishurejhi Tabin I ka ardhë ali ju në gjikim Me nje hudi A i ka ardhë ali ju në gjikim Edhe nje hudi Edhe i ka fanë qabishurejhi Edrejta me je hudion Edhe ka pranu je hudi islami Se ka thonë që shto Allah e ma tokun Që shto Allah u gjilu ala E ma tokun Dë gjënë shka dhot Thot Thot Supozoje Thot supozoje Se Shri Uh, një hoqë që ti e do dhe një gjëtën që nuk e do si cili për tërë e kavon ka një fetfa por një qështje thot dhe ti thot i ke ledzue dy fetfa e të dyve ha. thot dhe pastaj i ke menduar të sakta pastajt ka ard pastajt ka ard se një hoqë a i trejt një hoqë që ti e do ka do një fetfa një hoqë që ti se do Ka dhanë një fetfa Ti të ditë thuj E të ditë saktë e kam Pasaj ma vondë Ka arë një fe, fetfa një ogjës të rejtë komplet I cili Thot Ka kritiku ashë për të ditë Se të ditë gabim e kam Të ditë fetfa të kanë gabim Thot A i e thot të njësoj Kur realizon krit kritikën Por o gjëndanë për këtë jetëri A thu A thu kështu me veti Hajt këtë jetëri në qka e pak kritiku po Këtë këtë o gjëndamë Qka e këtë kritiku ze e Kër ti e këshirë Allahun qka do Jo kënacin tada Pasaj thot Supozoj e thot se e, Ti e dipër një njëri cili e ban një gjuna Ha Thot dhe arsjeton vëtë vetën Se nuk po e qërton Një njëri thot e ban një gjuna Thot mirë po ti thot e arsjeton vëtë vetën Që nuk e qërton Thot pastaj Pastaj thot Të mërin se një djetar Apo një tjetër njëri Thot e ka qërtuve Ti e ki një njëri A i ban gjuna Kursja ke thonë Zban Pasaj ka ardi kushetër i ka kritiku Ka thonë zban që kjo Ka gjuna Haram Pasaj thot Thot A i cili është kritikuar Për a gjuna Thot A e mërthot ti në njësoj kritikën Nëse ki kritikuar i është dësë të joti nga Sikur kur është dësë të joti larkët Për shemë veze Ti e një ndikush dë nja e ka boni haram A do dikush tjetër i ka thonë, "Mova se ka harama," dhe ka e ka shpërsu kritikën. Edhe njëri nga dostit ta ngati thotë, "Zban kjo harama." A e kthunë i soi? Një ta fjala ka thonë. Thot, "Ama çka thonë njerëzit? Shumë bëra ndaj këtë dostin tan." A ata e kanë hanum atje? Nuk i intereson atin. Kjo do të jetë çfarë bëj me me ë sinqeritetin. Pastaj thot, "Gjeje dhe humpton me vetvetën tënde. Do ta gjej s'top se sicili prej neve e ka ngani xuna." Dhe të gjenjen vedveten vetë tëne Dhe të gjenjen vedveten tëne Dhe të të gjenjen se e kini gjuna Apo një mangësi në fe ha. Pastaj, vini revës Pastaj, thot Do të gjenjen njëri të tjetër Të cilin të të dohich E ka së provu Allahi Me të njetin gjuna Shka të ka së provu të jë Vini revës Thot të e kini gjuna E dit, thot të të me Allahin të të njëri Shka të të kini gjuna Mësa ne, thot e ki pa një njëri Shka hitë se do të jë Ha, pas e thot A e gjenë thot Gërdien tane Ndaj gjuna i tatina Si gërdien tane Ndaj gjuna i tan njësoj Shemot tje e ban një gjuna Dhe hasmiot e ban një gjuna A i e ti njësoj dhu E tu ditin atë e idhualoj njësoj E jo për veti që ka thot Hajdo unë e di kam një arsia Ma këtë thot ki, ha, ki sigurisht i prishto E tipse si i prisht Njëti njën gjuna e bon Njëti njën gjuna Supozoj e Një gjuna e banë ti, edhe një gjuna e banë hasmijot Qka thojnë ana? Na qka thojnë ana? O Allah i mund me na dënu, Allah i përshka gjuna e të këtina A për temin, e, qëtër mesejla a kjo thënë Kuru po qëtër mesej? Gjuna e të Allah e gjuna Gabimit Allah u gjilvana është gjuna Thot, e u rejnë vetën ta në që që u rejnë ata A dhe kjo dhe zeketën e në ndodhë E shumë në një njëri të bo gjuna e mor në i nati A më kush Se mornë a vetë një natin? Ja, dhëtë, në nuk jam si ajë. Kujtë atë u këtanë, vetës tani atë u. Dhe kjo dhe zërë është problem me sinceritetin. Thot, me një fjalë, rrugët e epshit të kënjeriju janë mo shumë se të të numrohen. Ka mundët me hinje, prishja e sinceritetit, janë në ma shumë se sa, mu numruhen. Vini re, dhe dhe. Unë e kam provu, dhe kjo dhe zërë është prej më të lartë të vëqenjë me shfaç çëshe më non vetën letën. Shikosh ka thotë. Unë e kom provu ktan vetën time. Ha. Vinësh këtheto. Shpes har ndoft çe e studioj një çështje duke pretenduar se unë nuk kam kur far animi as knej as anë. Mënoj se jam të studiu shumë objektivisht, pa anuask ne as knej. Thot. Pastaj thot filloj me e kuptu me një të kuptuar kët meselen thot dhe e shkruj dhe prej se qikjo mesele o qështu dhe filloja pëlqej u shemo te e studion një mesele te, ta shumë skurtojnë te njërë dhët studion një mesele jo, meselet e fej studion një një në rave po te e lezhon një mesele po lezhon një libor apo e dëzhon një ligjerat një, apo e studion në fushet ka ti e studion e kështu me rat dhe thot e shof se qështu i vje këpun pa sa i thot ma von thot duke e lez e shopë se kuptimin e parë që e kanë kuptuar në atë mesejle nuk është thotë që kur për e kuptoj tash pak ma vonë thot, dhe e gjejë thotë se që kjo që ka ma prish kuptimin e parë fillon me ma prish mura hatijen për shumë dhe zoni libur edhe e praje në mesejle edhe thotë që kjo dhe në kja mes livrit më librin e dit që tash kjo nuk pajtovët me ta edhe i ka faktet e veta thotë fillon edhe më shqetson kjo mua Pse mu prish mu e parë, su në kum prej? Thot, Abdurrahman el Mualimi, Thot, e gjej vetën, se ne e fsi jem, lufton me mu, që ta gjej, ku do qof një përgjigje, para të se e parë, shkaj ka në kuptu ashtë e saktë. Dhe kjo e dit, a është më shqështu më kartë, kotë e kotë. Pas e thotë, dhe mundona, që, timbjulli shtjit, nga, nga, Ajo që ka mundët mës me qëndru si përgjigje Pra a japli përgjigje Dhe që ka do që më shkon me nga se që kërë përgjigje Nuk e sak, mundona dhe imbjullësit Thot, pastaj Thot, une a, Kur e vendosi Se kuptimi i kësaj meseljeve Osh kështu Dhe më pëlqen Filoj edhe e pëlqen Saksin e kësajda Thot, filoj dhe e du Pse kjo meselje osh kështu Pasaj thot a, Me gjithë se gjatë këti studimit Ala kur kush prej njerëzve nuk e din se çfarë kam menduar. Vini rë. Thot vetëm vetën tëme kur foli. Pini libon, një libon tjetër, pi një kuptimin, një kuptimin tjetër, i librin tjetër, pini kuptimin e kuptimit tjetër, gjithaj shëtsim ka plot. Thot ende mesela s'ka kaluar çka kam kuptuar tek njerëzit. Pastaj thot: Fa kayfa idha kunt qad ada'tuhu fi an-nas. Po sip bod nëse kuptimin e parë ja u kaloi njerëzve. Pastaj e shoh se gabim u kam, tash më bota e sta i vëzhtu është lufta e sinceritetit dhe egos. Thot, thot e si bëhet nëse unë ja, të regoj njëzve, e ma vonë, e ma rrështë, e so që ashtu. Pas e thot, thot, si është puna, nëse, kuptimin e par të meselët që kam kuptue, mdeli jo i sakt, jo që e kumë gjithë vetë. Thot, për më ka arë një njëri tjetër, dhe më ka thamë, gabime kë kuptue, kjo meselë në ko që ashtu, thot, fillon e ranuot al Këri pa përshemë u dikush Thot e kum legjuve që këtë libër e kumë kuptu qështu Ti thuk gabim e kije Vete në faktisht që po thot dikush qëtër e ki gabim Shumë në anam i thot Jo bëllohone, mire kam, mire kam kuptu Ti e ki gabim Pasa i thot Thot e qka bëhet Nëse personi i cilim thot Gabim e ki kuptu me sejlën Unë e u reja A më një amartë një hara jo Dhe kjo dhe zërësh prej Gjarave të cilat Janë të të hod Thot, me gjithë se, këtë kjo ndodhë Prapë se prapë, djetari sësht e mundur me dalë nga animin Andaj, thotë, kjo është larkë mundësive, lark mundësive njërzore Por ajo që i përket, ati cili studion fejen Oshë të kontrolon dhe të mbiqqirë vetë vetën e vetë Dhe të hullumton ku e ka epshin e vetë Ku e ka animin e vetë Deri sa ta din, të ruot prej ti dhe ta shikon me mënyrën më të përpikt që ta shikon se cila është e vërteta, e vërteta e Zotit të barekë, te barekë u te alla, andaj kur doherë që i bëhet e qartë se kjo çështje është e saktë dhe ajo që ka nuk është e saktë, edhe nëse ko option në ta, thot leti jap përparësi të vërtetës përpara, përpara asaj se sa, përpara asoj që ë uh, ne dhet përparësi të vërtetë përpara asaj se sa Uh, e pëlqejn dhe i jap i jap nefsitina anim nga nga ajo ande do të ka ar në hadith hadithin çka e ka nxjerr thot Imam En-Nawawi në librin e tij el-40 En-Nawawiyya thotë ka nxjerr edhe Ibnu Abi Asim thot nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka thon Allahu salatu selam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'uhu taban lima jitu bih Ka than salallahu aleyhi ve sellem Ska besuar në njeri prë juve Deri sa E pëshi ti Teka e ti të vjenë mas muan Dëmon ka anon ti Me shuka pengami në sëra Ka than aleyhi sëllalot e sëra Ska besu më një njëri prë juve Deri sa animi ti tjet ka tjetë ka kamanuune Por shumë tjetë dë gjonë së pengami në sëram E ka anu ka që kjo Minihara në gë njëna Musi anë i ajë përbeti vala Ja, Shko është problematike Andalëzër, kjo janë Kjo janë jan, jan, rrugët e epsilët e ka përmen Abdurrahman el-Muallimi Praj përmendëm shenjak e sinceritetit Dhe si testohot Sinceritetit në vetë vete Duke bërë pytje Pytje, detale, detale Qita përçkaj e bane Qita përçkaj e... Qita pëse e të ishte ma shumë se që kjo Pse e urrejte, qita ma shumë se që kjo Eksu më ra përpytit se ka bane djetarët e muslimare Pasa dhëtë vazhdoj me disa për historive të njerëzve të sinqertë se si e kanë realizuar sinqeritetin në këtë botë dhe kanë fituar shumë te Allahu subhanahu wa taala, elucime Allahu jelle jelal che Zoti on te bareke wa taala, na mundson që të jemi të sinqertë në veprat tona, në zemrat tona, në sinimet tona, elucime Allahu jelle jelalu che Zoti on subhanahu wa taala, aty ku ja kemi çeluar Allahut në shtrobel, e ku do të kemi gabuar, ka qenë prej meje edhe prej shejtanit, elucime Allahu që Allahut Allah na fal, elucime Allahu jelle jelal che Zoti te bareke wa taala, na mundson që ta shohim të vërtetën të vërtet dhe të ndjallë duke më ata namusun Allahu xhelal xhelaj ta shohim të kohën si të kohën dhe të shmangemi asajna elucim Allahu xhelal xhelaj që Zoti on te bareke u taala namusun se gjithmonë të mësojmë nga libri i Zotit nga fjalët e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem nga fjalët e dietarëve të muslimanëve aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafururrahim walhamdulillahirabbil alamin